Més informacions relacionades amb casa nostra, en aquest cas, per explicar que la soprano palafrusilenca Indira Ferrer Murató va ser reconeguda el passat 23 de juny amb el distintiu d'Ambaixadora de la Pau, que autorga la Fundació Orden de la Paz, una entrega que es va fer el passat 23 de juny, com dèiem, a Màlaga, i en parlem ara amb la Indira Ferrer perquè ens faci aquesta valoració. Bon dia, Indira i va ser doncs, bastant una sorpresa, vull dir que no, no, no va ser res ten doncs, revisat, per d'alguna manera, i ja bueno, met doncs, una persona donc, amb la qual jo havia treballat diferents projectes d'aquest tipus, doncs, més aviat doncs, de gaire, eh intercultural i, i bueno, una miqueta d'intercanvi de cultura, etcètera, doncs em va trucar i em va dir doncs, que per la meva trajectòria cultural i una miqueta doncs, per dir-vos-hi, l'exermenament que a, a nivell musical entre Cuba i Catalunya, no? per al tipus de música que jo canto, doncs que creia que se m'havia d'acordar uh -huh. bueno, les credencials per ambassadora de la pàgina i una amb, altra, amb altres d'altres ambaixadors més d'altres països. Aquesta, aquest aturament va ser per part de la Fundació Nordente de la PAC. Ens ha dit que ha estat una sorpresa per tu. Vull dir, en cap cas tu et vas inscriure en lloc, sinó que va ser ells que van decidir, doncs per el que has explicat, no?, que aquesta vinculació entre Catalunya i Cuba gràcies a les havaneres, doncs fossis una de les ambaixadores. Sí, sí, sí. Jo havia treballat amb Pablo Mercè, que la Fundació Cien Ciudades per la Paz, és una una fundació, doncs, també... Eh, diversament de Paz, eh, no?, per dir d'alguna manera, I, i aleshores, doncs, els permet recomanar una sèrie de personalitats relacionades amb la societat, la política o la cultura. ¿vale? Llavors ell em va proposar a mi, jo no ho sabia, i em van evitar, i que, bueno, que si jo volia, pues, a Màlaga feien la... la, la, la s'otorgaven tots doncs aquests aquest títols d'ambaixadors. Uh -huh. I, doncs, va doncs ser fet que, doncs, va de... ser doncs cap allà i ja. I a amb molta il·lusió. I a partir d'aquí, no sé si aquest eh, reconeixement, aquest... Eh, el fet, no?, de ser ambaixadora, una de les ambaixadores de sí. la Pau per aquesta apuntació, no sé si porta alguna sèrie de de deures, podríem dir entre cometes. Bueno, la veritat és que sí, no? Vull dir, és una responsabilitat important. Eh, jo, jo crec que és una cosa una miqueta, doncs... Bueno, no crec que em torni passat passar més a la vida, no? Mm -hmm. Perquè jo que sé, cantar al liceu, cantar al palau, eh, cantar fora, jo què estic aquí i allà i tal, no? Doncs pues mm -hmm. suposo que quan les passes poden fer molta il·lusió però és possible que torni a una segona vegada i una tercera. No? Però això sí que és una cosa que dius vaig a intensament perquè no, no, no crec que torni a passar una cosa així, més que jo penso que són moltes la gent que s'ho mereixen. No? Jo sóc molt jove, encara per alguna cosa així, però, bueno, sí, bueno, però suposo que el si que ho han fet és que creuen que m'ho mereixo i jo doncs, ho accepto amb mm -hmm. tot el, el carinyo del món. I a partir d'ara sí que, que, bueno, hi ha coses que, que jo les vull treballar. De fet, a veure amb mi una miqueta, a cada, a cada personalitat doncs, li donaven a representació al seu país, no? Sí. Llavors, a mi, estic eh, sí que m'ho van fer, no? Com a, com, a, com a catalana, però també com a índia. Perquè ells, doncs, eh, varen reconèixer doncs, la meva altra part, diguéssim, que jo porto d'arrel, de, de, de, de, de genètica, no? Uh -huh. I a les dures, bueno... Suposo que també va ser perquè la meva trajectòria vam veure que jo havia fet diversos concerts fanèstics per la Fundació Vicente Ferrer sí. i una altra fundació que es diu La Sonrisa de Bombay. I aleshores doncs, bueno, tot, suposo que ha influenciat també una, una micosa. Doncs uh, Indira... Només en per nom a Ràdio Palafrugel i felicitar-te per aquest reconeixement. Oh, moltes gràcies. I com sempre doncs, estarem atents al que vagis fent i a, doncs, si et reps més guardons d'aquest tipus o d'un altre, doncs com sempre estarem atents per fer-te una trucada i, i que ens facis la valoració. Moltes gràcies, Indira. Doncs moltes gràcies a vosaltres.